Активен в живота. След паневритмията се събрахме около учителя и почна разговор. Вие мислите, че вашият живот няма смисъл. А други мислят, че животът има смисъл. Кой е прав? Онези, които смятат, че животът има смисъл. Новото учение не търпи никакви недоволства, безпокойства и тревоги. Красотата на живота се състои в това да не се безпокоим. И когато работите ни, ни не вървят. За да схванем Господа, трябва да се научим да разбираме Божиите дела и да се радваме на тях. Ние всички живеем с Божиите блага и получаваме подаръци. Доволството не значи пасивност и бездейност, напротив. Тогава си пак активен в живота. Когато човек е недоволен, в недоволството си да е доволен. Това е новото. Когато човек се обесърчи, Бог, който е създал света, идва при него и го утешава. Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. При новото разбиране на живота считайте, че всеки ден е божествен и се радвайте на това. Работете с радост за днешния ден и не се безпокойте за утрешния ден. Радвайте се на онова, което е станало и на онова, което има да става. Каквото и да стане, кажи да бъде за слава Божия. Извади тефтерите, в които е писано кои имат да ти дават, и всичко заличи. Бях видал дал в школата задачата един ден в Царството Божие, която се състояше в следното. Да прекарате денят в радост, и да не допускате никаква тревога в душата си. Да считате, че всичко е за добро. Да имате красиво отношение към всички души, към всички същества. Разработете я. Радвай се на здравите и ще станеш здрав. Радвай се на щастливите и ще станеш щастлив. И най-лошото да ви се случи. Радвайте се и не се обесърчавайте. Съществата от невидимия свят... Биха дали милиони, за да имат опитността на земята, а хората считат страданията за излишни. Страданията са една опитност, една форма, чрез която трябва да се предаде една истина. Някой път човек усеща недоволство, защото у него има свещенни купнежи. А живее в една груба среда, която никак не отговаря на тях. Не да се беспокои, а да работи за повдигането на околните, чрез което сам ще се повдигне и ще изпълни мисията с която е изпратен между тях и някои от тях ще се събудят. Да създадеш в себе си воля и посред всички незгоди да ходиш спокойно и с мир, това е цяла философия. Учителя отправи поглед към красивата полянка с цъфналите дървета на фона на Витоша и каза Тази гледка е прекрасна. Какво живо кино? Мен ме интересуват камъните, небето, облаците. Красиво е, когато човек посред дъжда не мисли, че ще се наквасят дрехите му и никак не се мръщи. Сега ли намери дъжд да вали? Развали ми фасона на дрехите. Трябва да ти е приятно, че вали и като те напече слънцето, пак да не роптаеш, че било горещо. Защо страдаме? Понеже ние ограничаваме Бога. Страдаш, защото си първият, който взема. Няма по-хубаво нещо от това човек да има една вътрешна радост, един вътрешен изблик. Всички дни носят благословения. Някои благословения ти са приятни, а други не. Не. Небето най-първо те изпитва колко си доволен. Какво нещо е човек да бъде разумен и доволен? Да ви поставят и при най-лошите условия, но да не се измени състоянието ви, да не се обезсърчите, защото при едно хубаво положение всеки е доволен. Ние казваме, че животът е нещастен, повярвали сме в нещо, което не е вярно. Като станеш сутрин, мисли, че животът е красив. Животът от единия до другия край е божествена красота. Радвайте се на разнообразието. Вие мислите, че животът е еднообразен. Не. Той е разнообразен. Мъчно нещо е човек да се развесели. Ако човек не се самовладее, тревожи се. Бъдете весели, за да се подмладите. Виждам, че сте устарели преждевременно. Радвайте се на вашите очи, уши, език, нос, ръце, крака. Това, което виждаш с очите си е много ценно. Да кажем, че някой си богат човек е сляп. Тогава защо му са богатствата? Някой казва, че иска да бъде щастлив. Как ще бъде щастлив, като не се радва на най-хубавото, което Бог му е дал? Какво по-хубаво от това да имаш глава, в която умът живее, да имаш сърце, в което чувството живее? Вие искате да имате най-малко по една слугиня че и тогава вие не сте признателни на Господа. Той ви е дал по две слугини долу. Да ви носят две слугини горе, да работят за вас повече слугини на главата и смеете да кажете, че няма кой да ви служи. Ти си недоволен от живота. Погледни малкия бръмбър, който лази и се насърчи, понеже той в тази бедна форма прави усилия и работи. Той разбира по-добре от теб. При голямото си богатство си се обесърчил в живота, а той, в сравнение с теб, е първокласен бедняк и при голямата си сиромашия е доволен и работи. Червият си пълзи и не се обесърчава, в сравнение с него ти си цяло божество. Вие имате повече, отколкото сте разработили. Вие имате даже повече, отколкото можете да носите. Ти седиш и си замислен, а едно птиченце църка. То е доволно, когато има милион пъти по-малко от теб. Птиченцето хвърка където си иска. И човек може да отиде, където поиска. Стига да изпълни волята на Бога. Като служи на хората и на Бога, тогава ще отива надалеч през въздуха. Ако си недоволен, ако се съмняваш и обесърчаваш, тогава ти отричаш разумността в света и нямаш връзка с първичната причина. Когато човек е изгубил връзката с Бога, то каквото и да му кажеш, все е недоволен. Например, дадеш му една книга, но той, като я вземе, ще тури една отрицателна мисъл, ще я погледне на посоки и пак ще бъде недоволен. Всичките противоречия проистичат от това, че хората не са музикални. Всички страдаме от сухота, от суша липса на музика. Гледаш някой, че се е прегърбил. Това голямо недоволство е отвътрешен недоимък. Външно имаме много богатства, но това са планини сняг. Сега, които са морални, ще прогресират, ще преуспеят. На тези, които вървят по грешния път им трябват големи страдания, за да се поправят, за да се освободят. Хора, които не са добри, се познават по това, че са недоволни. Уповавай се на това, което не може да се отнеме. В Божествения свят всичко е във възходяща степен. Физическият свят съдържа доста условия за онзи, който разбира. За сега разработете това, което ви е дадено. В бъдеще ще ви се даде повече. Има нещо красиво в живота. Всяка минута, всеки час. Има толкова красиви работи. Ние не сме използвали една стотна от възможностите, които ни са дадени. Знаете ли колко е хубаво човек да мине през живота, без да се е обезсърчил? При онзи, който не оценява живота, идва страданието и смъртта, за да го разбере и оцени. Като дойде смъртта и отнеме всичко на човека, тогава той почва да оценява живота и да съжалява за тялото си и казва Каква хубава къща имах! Че какво? Бог може да ви даде повече от това, което ви бе дал. Сега вие се очете да оценявате нещата. Скръпта разстройва нервната система на човек. Той не бива да мисли, че тази работа не може да се постигне, че никой не го обича и прочее. Така вие се подрязвате всички условия, в които живеете. Ако ти повярваш, че никой не те обича, веднага ще умреш, не би могъл да живееш. Нека слушаме езика на природата и ще бъдем радостни. Най-първо ще повярваш, че има поне един, който те обича. В края на краищата всичко, което си изгубил, ще ти го донесат. Когато човек е доволен и благодарен, тръгва му. Когато някой има противоречия, да мълчи и да не мърмори, за да не знаят духовете, къде му е слабостта. Съвременният човек трябва да се освободи от недоволството си, което наричам проказа на съзнанието. Който е алчен, става грозен, защото се изтощава. Недоволството отваря вратата на човешкия ум и сърце за всички лоши мисли и чувства. Превъзмогнете ние живеем в един свят на големи възможности.